Поглядалася, що люди не почули її зойку, ніхто не звернув уваги, тільки Юрко Голичук скрадливо схопив Ганну за зап'ястя, щоб відібрати знахідку. Жінка не зрозуміла, для чого це йому, та по перестрашених Юркових очах збагнула, що багато важить вона для нього, притиснула кулак із затиснутою оздобою до груди, і ніхто не міг би роздолити її пальців. Юрко відступив, а Пилип ще довго виймав з криниці людські останки в ряди з-під лоба, позираючи на брата, який позиткував і сховався за мороновою спиною. І у між часі лягали на Пилипове обличчя тіні подиву, збентеження і несамовитої підозри. Врешті витягли копачів з криничної ями, і один з них сказав до народу, «Робота скінчено. розходьтеся, люди добрі, до страшного суду». Та Люща довго стояв, справляючи мовчазний парастас над жертвами злочинців. Нарешті Ганна учуніла, винувато поглянула на своїх знайомих, немов була винна в цьому горі, та вразами тушилася біля них. Однією рукою, бо друга заклякла на грудях, загортала Мирона, Йозефата. Ореста Потурая і голландського генерала, наче вони давно погодилися піти до неї на обід чи радше на поминки, торкнулася ліктем до Пилипа, а на Юркове пропитав аж синє обличчя, і не глянула, і промовляла примирено. Та й що робити, що робити? На автобус, який приходив з Колимиї, до Ябланова понад вечір, а потім заночував у космочі, не чекали, і подалися – Шутрованим путівцем, переходячи через мости над бурхливим рушором, що звивався вужем між підніжжям горбів, допадаючи до лючки, раз у раз перетинаючи космацьку дорогу, а попереду виростали з безкець все вищі-вищі гори, затягнуті сизим мевом. Затиснувши у кулиці крихту пам'яті, йде Ганна попереду, щоб ніхто не бачив у її оці сльози, в годив, упів голови оглядається, чи не полишила задалеко гостей, краєм ока схоплює постать Пилипа Огличука, за яким плентається згорблений Юрко. Та вони заходять до неї на обід і допасовуються до високих гостей. «Ходи, ходи, Пилипе, посидь у моїх хоромах». І пошкодує, що багатство, запопадаючи, втратив колись космацьку красуню, забравши для себе тільки і того, що її дівоцтво. За Голичуками, Мироном та Йософатом останніми йдуть Путурай з генералом, і чомусь вони враз зупинилися перед стежкою, що повернула ліворуч до урочища лебедин, затягнувши з собою далеко поміж гори простору галявини, яка ніби розсунула їх, розставивши по боках гнилицю, Клифу, Кормитуру і Медвежу, і відможувалися від Ябланова і Космича двома сусідніми мостами через рушир. Тут це було, тут, вигукнув Орест Потарай і замахав руками до товариства, та його не почула, може й не хотіли зупинятися, бо дорога вже виводила на перевал Рунок, за яким Космич. І подалися за супутниками в з генералом, і дивно їм було впиватися благословенним спокоєм гір на місці колишнього пекла, і розпізнавати звірині стежки, якими колись ходили, повзли, наступали, ховалися. Не заросли ці стежки й донині, і перияри не замулились, схили не усунулись, і верхи не змаліли. Ніщо не змінилося в Космацьких горах, та й містки на Рушурі залишилися такими, як були колись, наче ніхто ніколи їх і не руйнував. Тремтка синього переливалася через верхи на діл і всмоктувалася в очі подорожнім, довкола дзвоніла, розімліла на сонці тиша, обавіж дороги стелилися розквітлі. Святої іванські трави, барвистими килимами і згасала в душах яблунівська моторош, залишаючись далеко позаду, наче гості й не зріли її нині віч, не ціпаніли від жаху і кривди над чорним отвором криниці. Позісталася вона в незвістях, западаючи щораз то в глибші пласти минувшини. Життя Незборимо запанувала над смертю, і гана палічучка, не відриваючи від груди й застигнутого кулака, щоб крий Боже не просякла крізь пальці страшна таємниця, котра належала тільки їй, вихоплювалась весь час вперед, боючись розпитувань. Вона картала себе за свій крик. Над криницею хтось таки почув і тепер людської цікавості ніщо не зупинить, а може, її не завважили, може, забули, і Ганна почала відчувати, як гасне в її серці туск.